פרק י"ד בשבת אחת נכנס לאכול לחם בביתו של אחד מראשי הפרושים, והם התבוננו בו בדריכות. והנה לפניו איש שגופו תפוח ממים. פנה ישוע לבעלי התורה והפרושים ושאל, המותר לרפא בשבת או לא? אך שתקו. אז החזיק בו. ריפא אותו ושילח אותו. הוסיף ואמר להם, מי מכם שחמורו או שורו יפול לתוך באר ולא ימהר לעלותו ביום השבת? על זאת לא יכלו לענות. כראותו כיצד בוחרים להם המוזמנים את המקומות המכובדים, אמר להם משל, כאשר מישהו מזמין אותך לחתונה, אל תסב במקום המכובד ביותר, שמא הזמין איש נכבד ממך. ומי שהזמין אותך ואותו, יבוא ויאמר לך, תן מקום לאיש הזה, ואז תלך בבושת פנים לתפוס את המקום האחרון. אדרבה, כשאתה מוזמן, לך והסב במקום האחרון, וכאשר יבוא זה שהזמין אותך ויאמר לך, עלה, ידידי, יהיה לך כבוד לעיני כל המסובים ממך, כי כל המרומם את עצמו יושפל, והמשפיל את עצמו ירומם. וגם לאיש שהזמין אותו אמר, כאשר אתה עורך סעודת צהריים או סעודת ערב, אל תקרא לידידיך, אף לא לאחיך וקרוביך, ולא לשכניך העשירים. שמא יזמינוך גם הם, וזה יהיה גמולך. כשאתה עורך משתה, אזמן את העניים, את בעלי המום, את הפסחים והעיוורים, ואשריך שאין להם לגמול לך, כי ישולם לך בתחיית הצדיקים. אחד מן המסובים ששמע את הדברים האלה, אמר אליו, אשרי האוכל לחם במלכות האלוהים. השיב לו ישוע. איש אחד ערך סעודה גדולה והזמין רבים. סמוך לשעת הסעודה שלח את עבדו לומר למוזמנים, בואו, כי הכל כבר מוכן. אך כולם החלו להתנצל פה אחד. הראשון אמר, קניתי שדה ואני חייב לצאת לראותו, אני מבקש ממך, קבל את התנצלותי. אחר אמר, קניתי חמישה צמדי שברים, ואני הולך לבחון אותם, אני מבקש ממך, קבל את התנצלותי. ואחר אמר, נשאתי אישה, ולכן אינני יכול לבוא. כשחזר העבד וסיפר לאדוניו את הדברים האלה, התכעס בעל הבית ואמר לעבדו, צא מהר אל רחובות העיר ואל סמטאותיה. והווה הנה את העניים, את בעלי המום, את העברים והפסחים. אמר העבד, אדוני, מה שציווית נעשה, ועדיין יש מקום. אמר האדון אל העבד, צא אל הדרכים ואל המשעולים, ואיאלץ אנשים להיכנס, כדי שימלא ביתי. אומר אני לכם, איש מאותם האנשים שהוזמנו, לא יטען את צעודתי. המון עמריו הלכו איתו. פנה אליהם ואמר, מי שבא אליי ואיננו שונא את אביו ואת אמו, את אשתו ואת בניו, את אחיו ואת אחיותיו, ואף את נפשו שלו, אינו יכול להיות תלמידי. מי שאינו נושא את הצלב שלו ואינו בא אחריי, איננו יכול להיות תלמידי. מי מכם לבנות מגדל, לא ישב תחילה ויחשב את ההוצאות, לברר אם יש לאל ידו או להשלים אותו? שהרי, אם לאחר הנחת היסוד לא יוכל לסיים, כל המתבוננים יתחילו ללעוג לו, ויאמרו, האיש הזה התחיל לבנות, ולא היה יכול לגמור. או איזה מלך, היוצא לערוך מלחמה נגד מלך אחר, לא ישב תחילה וישקול אם יש ביכולתו לצאת בעשרת אלפים לקראת הבעלב בעשרים אלף? אם לא יוכל, ישלח אליו משלחת בעודנו רחוק, וישאל לתנאי שלום. לפיכך, כל איש מכם שאיננו מוותר על כל רכושו, אינו יכול להיות תלמידי. המלח הוא טוב, אבל אם גם המלח נהיה תפל, במה יוחזר טעמו? אין הוא מועיל לא לאדמה ולא לדומם, החוצה משליכים אותו, מי שאוזניים לא לשמוע, שישמע.